Lytter til det tomme magasin. Er du også træt af mundbind? Er du træt af hele tiden at skulle huske dit mundbind? Er du træt af at have dem på? Er du træt af at lukke din egen ånde eller få din bøvst tilbage i masken når du lukker et ordentligt ræb ud? Er du træt af brillerne dukker? Eller er du bare træt af at gå rundt og ligne en kirurg, mens du er netto? Ja! Yeah! Så glæder dig til at prøve det nye mundbind! Sagde jeg det nye mundbind? Åh øh, ja, øh, det gjorde jeg faktisk. Say what? Det nye mundbind adskiller sig markant fra de gamle mundbind på alle mulige måder. Det er ikke grimt, det smager ikke sygehus, og man kan ikke smide det på gaden. De holder 100% alle bakterier og virus væk, og sidst men ikke mindst, så kan du bruge det uendeligt. Og det skal aldrig vaskes! Det nye mundbind belaster overhovedet ikke miljøet. Det koster ingenting at producere. Og faktisk, så er der slet ikke noget nyt mundbind. For du har slet ikke brug for mundbind med det nye mundbind. Vi har nemlig fundet ud af, at alle former for smittefar fjernes, hvis man bare fjerner folks hoveder. Decapitation. Se for eksempel på Lars her. Han hoster og han hakker. Han er en stor bakteriebombe. Men med det nye mundbind forsvinder smittefaren med det samme. Sådan. Nu er Lars igen klar til en lang dag på arbejdet. Ikke også, Lars? Sådan skal det lyde. Og hvis du selv kunne tænke dig det nye mundbind, så du kan blive lige så glad som Lars, så bare gå ind på dit lokale apotek og høre mere om vores nye spændende løsning. At mark der som! Velkommen til p podcasten bagsiden af medaljen, hvor jeg, Silke Lundskov, snakker med kendte mennesker om de hårde tider, der har været i deres liv. I dag har jeg besøg af krigsfotografen og forfatteren Ivan Clausen. Hej Ivan. Hej Silke, og tak fordi at måtte komme. Jamen det var sandelig så lidt. Ivan, du har fotograferet krigens grusomheder, og du har for nylig skrevet bogen Mit liv i skudlinjen. Den har vundet flere priser, ligesom du også er blevet hædret et utal af gange for dine krigsfotografier. Men som barn var du langt fra succesfuld. Du var en taber, du blev mobbet meget, og ja, er det korrekt? Øh, altså, jeg, jeg synes ikke, jeg var en taber. Øh, det, det er rigtigt, jeg blev mobbet meget. Jeg, jeg har jo sådan lidt flyve, og, og når man som barn har øh, altså bare en lille smule flyveøer, så Undskyld, hvad er det, hvad er det der er så sjovt? Jeg for, jeg vil bare lige jeg forstår det ikke helt. Nå, jamen, det er jo bare fordi du får det til at lyde som om du næsten ikke har flyve ja. Ja. og det er jo slet ikke tilfældet. Du ligner, de er jo to store pandekær, der vokser ud af dit hår. Det er jo nogle ordentlige paraboler, altså du kan jo både tage Al -Jazeera og Jazeera stats og tv på samme tid. Hvordan sætter du lys på dine billeder, fordi de der to par soler må der skygge lige meget hvad du gør. Det er vildt nok at, at vi har de samme høretelefoner på, fordi på mig der går de jo ud over ørerne, men på dig det ligner de nogle små ørepropper. Simlengang, hvad er det der for noget? Det er da et mirakel at du ikke har fået blæst knuppen af, af en i Syrien med de der to store skydeskive du løber rundt med. Du ligner Dumbo, hvis Dumbo var en grim mand på 49. Hvad fanden har du overhuden trøjnede over hovedet? Er det derfor du går med skjorte og cardigan, fordi man simpelthen flækker en almindelig t-shirt, hvis den skal ned over de der to dybe tallækter? Kan du overhovedet se til siden, eller fungerer dine ører ligesom skyklapperne på en vedløbshest? Apropos, så må det være utrolig svært for dig at løbe, altså med den modstanden i de der to kæmpe sejl, den må være enorm. Her. Prøv, at, prøv. At. Jeg, jeg er en respekteret krigsfotograf og forfatter. Jeg, jeg har oplevet flere krige, end du har hørt om. Jeg har set voksne mænd få flået huden af, men det her det er det kraft, det er det stiveste, jeg nogensinde er skulle stå model til. Du hører, du hører fra min advokat! Ah, jeg tror, du hører fra ham først med de to gigantiske antenner, du render rundt med. Farvel! Hold da op, der fik jeg vist ørene i maskinen. Det var bagsiden af medaljen for i dag. Tak til Ivan Clausen for at dele ud af sine traumer. Mit navn er Silke Lundskov og vi høres ved i næste afsnit. Indtil da, så bare husk, pas på hinanden derude, for verden er fuld af skiderækker. Det Velkommen til Bjarnes hår. Mit navn er Bjarne, og jeg er herrefrisør. Og jeg laver hår til rigtige mænd. Er du også træt af dit store, fyldige Københavnergarn? Går du også rundt der og ligner en femset socialist fra mediebranchen? Så kom ind til Bjarnes hår, hvor du kan få alt i klassiske herrefrisyr. Du kan selvfølgelig få den kendte og elskede måne. Vi har alt i bakken Kun du tænke dig at være skalet, men kun i nakken? Ikke noget problem. Vi har også den klassiske munk, den går aldrig af mod. Landet bundesliga-hår, en tidsløs basker. Vi har selvfølgelig også det skæve grydehår. Vi landes førende i skævt ved ørene, og så kan vi selvfølgelig trylle alle godt tynde i toppen. Høje er ikke noget problem, og god hårfarve følger gratis med i Deluxe-pakken, hvor du også kan få limet lange, stvede hår i næseborde. Hvis du kommer ind i den her uge, er der lige nu knaldtilbud på et af de der overskæg, der vokser langt ned over overlæben, så maden rigtig kan sætte sig fast. Meld dig ind i Bjarnes Hårklub og få gratis partybehandling, når du skal ud og svinge træbenet. Du får smurt en chili-marinade på isen, og så får du lov at hvile hovedet i 20 minutter på vores designet Webergril. Tag din søn med, og så får han en gratis bosskørt og en fadl, mens han venter. Tilbud gælder kun børn op til 12 år. Bjarnes Hår. Danmarks førende herfrisør. Det er Tomme Magasin. God aften. Er du klar til at bestille? Uh, ja, jeg vil gerne uh, have lasagne uh, og et stort glas mælk. En lasagne og et stort glas mælk med sugerør. Ja Og ketchup på lasagne Har du ketchup? Ja, ja. Hm, Det var godt Okay Jamen, så, så, så så lasagne, sur. Øh, mælk, ketchup Det vil jeg gerne have Cool Jamen øh, så henter jeg en øh, lasagne med ketchup Og et glas mælk med sura til en voksen mand Et, øh, et øjeblik Bum, så er der øh, mælk med sukker og lasagne med ketchup, min lille ven. Mm, det er min yndlingsræt! Jamen så velbekomme. Vent, vent, vent. Du har ikke skåret ud? Du er ikke skåret den ud? Hvad mener du? Jeg kan ikke spise den, hvis du ikke har skåret den ud. At det er jo ikke et kæmpe stykke lasagne. Du kan ikke finde i munden, du skal skære den ud. Altså, du kan jo selv skære den ud. Det, det er jo ønsker, det er faktisk også det, langt del af vores, vores gæster gør. Altså, det er de rigtig glade for, at jeg ikke står og piller på deres mad her under corona-pandemien. Der skal vi jo faktisk ikke... Jeg skal ikke pille ved dit bestik, jo. Men ved du ikke nok? Ej, prøv lige at høre, søde ven. Please! Jeg kan ikke skære den ud selv. Du skal skære den ud. Okay. Fint nok. Så skærer jeg lige din lasagne ud, inden jeg går. Prøv at se moblerne! Prøv at se, hvad jeg Ja, det, jamen det er meget flot. Så nu er din lasagne skåret ud, Mindre stykker. Meget mindre stykker. Men sådan. Hvad med, med det her så? Det er perfekt. Det er helt perfekt det der. Så skal den bare lige ud og stå. Den er alt for varm. Øh, øh. Altså, du kan, bare, kan du ikke bare puste på den så? Det er puste. det er 200 grader varm. Den skal lige ud og stå. Bare fem du, minutter. Du har bestilt varm mad for fanden. Ja. Men den skal ikke være for varm, så gør det ondt i munden. Amen, prøv lige at høre, jeg har allerede brugt alt for meget tid nede ved det her bord. Der er jo også mange andre gæster, der skal have hjælp. Her. Bare fem minutter! Please! Åh... Oh. Please! Fem minutter! Please! Oh. Okay, men så skal du fandme også spise. Så spiser du også op, okay? Jeg spiser det hele, mand. Jeg, spi oh, jeg spiser... Årh, jeg spiser al Okay, Du forstår slet ikke. jeg spiser ja, det. Nej, men så må den jo udenfor stå lidt øjeblik. Så. Så nu øh, står Lassagne udenfor, og så kommer jeg tilbage om 5 minutter og tager den ind til dig igen, okay? Okay, skal vi lege imens? Hvad er det, der foregår? Jeg vil bare høre, om du leger lege lidt med mig? Bare, jeg... lige, bare lige så stille bare lege. Jeg er på arbejde. Bare fem minutter. Jeg er på arbejde. Fem minutter. Men jeg på... Vi kan sidde på gulvet. Vi kan sidde på gulvet lige her, og så vi lege. Fire minutter. Hvad er det, du ikke forstår? Bare to minutter. To minutter, så leger vi. Bare to minutter! Hvad havde du forestillet dig, at vi skulle lege på gulvet? Vi kunne lege med min dyrefigur! Jeg har alle mulige sejfigurer med. Hvorfor har du legetøj med? Du er en voksen Så kan vi, mand. Så kan vi, sige, så kan vi sige, at du var de søde T-rex'er, og så kunne jeg være indhjørning med lille skatteren og så, og, så, og så kan I sige, at I vil, også, I vil også flyve som os, fordi vi står her på bjerget, men, men I kan ikke flyve, og det er derfor indhjørning. Skal I hjælpe jer? Hvad fanden er det, du snakker om? Du kan også være langhalsen. Du kan være langhalsen. Den hedder Ida, og den har ingen lille skatter, så den er ked af det. Bare stop. Men... stop. Stop. Bare stop. Nu, nu, nu, går ud, nu får du din fucking lasagne, og så leger man dig selv eller også så æder du bare din mad Og så tager du hjem lige bagefter Så tager du bare hjem, når du æder din mad Så går du hjem og leger med dig selv Forstår du det? Men Lasagnen er helt kold nu Så jeg kan ikke, sp jeg kan ikke spise den, når den er kold Åh uh, okay. okay Så er jeg langhals nu Var det Ida, den hedder? Ja yeah! Du lytter til det tomme magasin Og nu skal vi møde Allan Den dårlige fødselshjælper ej, hold nu op med at skabe dig! Stop. Shit, man. Jeg kan slet ikke følge med Champions League, når du lyder sådan her. Rolig, rolig, rolig! rolig. Hvad er det, du skriger sådan for? Hvorfor skriger du? Ligger, ligger du dårligt? Er det fordi, du ligger dårligt? Ligger du ovenpå noget, eller hvad? Ligger du ovenpå fjernbetjeningen? Det er sgu da godt. Du er aldrig blevet sparket i klunkerne, så vil du ikke være til at holde ud og høre på. Ej, hold nu kæft. Hva? Hvad? Nej, du... Nej du flækker ikke. Du flæker ikke. Du flækker ikke. Du rævner, men det er fint nok. Så er det, så, så er det bare sådan et stort hul det hele, og hvad så? Så behøver vi heller ikke diskutere det der med nælsex længere. Hold da kæft, der kom den. Ej, æv, er det en pige? Det tomme magasin. Efter succesen med programmet Helt Sort på TV2, hvor Melvin Kakusa tager rundt og oplever ærke danske ting, som grise, der drikker øl, god tur med lagemager og westernridning, er det nu blevet tid til, at Danmarks Radio også får en bid af mangfoldighedskagen. Vi er derfor stolte af at kunne præsentere DR3's helt nye underholdningsprogram, Helt HVID! Vi sender en helt almindelig hvid mand fra Midtjylland, der hedder Tony, til Afrika for at se, om der er noget af det, de laver dernede, der giver mening for ham eller om han er helt hvid. Så og Tony skal undvære ganske almindelige hverdagsfornødenheder som for eksempel toiletpapir papir og rindende vand. Fuck, mand Skal jeg bare skide det her skur, eller hvad? Og jeg behøver ikke tage røve bagefter! Fuck, hvor nice! Det er ligesom at være på Roskilde Festival! Bare uden al den lorte musik! Kender I begge fansen, ikke? Oplev Tonnis eventyr og få inspiration til din egen ferie Hold kæft var det varmt mand Hvis jeg boede her ikke Så vil jeg jo ikke have behov for at tage til Thailand to gange om året For at slikke sol og Så kan du bare blive hjemme Luderne er også meget billigere hernede Og så kan de næsten danske alle sammen Yes yes hello hello Rødgrød med fløde. Have a nice day YouTube. Tony, hele vejen fra Ladeplads til Cape Town på en rejse ud over det sædvanlige. Det er også meget sjovere at gå på jagt hernede. I Danmark, der får man et rap over nallerne hvis man skyder en vandrefalk eller fanger en laks for meget. Hernede! Jeg kan pløb det, vil, du. Det koster ingen skid. Jeg har skudt en løve hver dag i to måneder nu, og jeg har ikke engang brugt halvdelen af min lompenge. Jeg flytter sig i. Jeg, jeg, jeg tror seriøst, jeg er halvt afrikaner. Helt vild. kommer snart på DR.dk. Tak. Hej det er, er Jon, og jeg er hemmelig agent. Og jeg, jeg, kan, jeg kan lege sig ud, jeg kan komme og være, jeg kan spionere for dig. Jeg kan spionere på, øh, hvis du har noget, du skal have opdaget, hvad der foregår, som du gerne vil vide med For eksempel hvis det er noget, hvis du undrer dig over, hvad fanden foregår der egentlig... Hvad fanden foregår der egentlig i pigernes omklædningsrum, Jon? Hvad fanden... Øh, hvad fanden? får du der ind i drengenes Kan du lige prøve at kigge? Kan du kigge i begge omklædningsrum på en gang, hvis du, hvis du står lidt væk med en stor kigger, der kigger ind ad hver window, kan du fortælle mig? Kan du fortælle mig, hvad pigerne og drengene laver, når de lægger noget tøj på, efter jeg de har en en Sean? Så noget kan jeg lave. Så er uh, ja. jeg har også tidligere MI6. <laughs> Så...